щоб не наговорити знову зайвого, і спокійно відповіла. Листівка. Теж мені, Клара Цеткін. Це не просто листівка. Це бомба з дії. У нас через тебе будуть неприємності. Ба більше. Пригріли змію на грудях. Ірина наказилася. Оксано, Глубонько, ви ці листівочки хоча б читали? Затрохкотівся Гізмут Владиславович. Звісно, читала. Оскільки я їх навіть трохи писала, здивовано витріщилася на свою так звану родину Оксана. Вона аніць не второпала. Мудрі, наче інтелігентні люди, здавались і божевільними. Це ж не просто листівочка, дівчино, не вгавав розлючений Сейзмут Владиславович. Це заклики до повалення законного, конституційного ладу в державі. Читаю. Економічна і політична криза в країні поглиблюється. Інфляція, дефіцит, нестача елементарних побутових речей – ось наслідки свавілля можновладних міністерств. Голубенько, золота моя, чи вам чогось бракує? Не можна стати сонцем ясним та всіх обігріти. Не будьте наївнячком. Що ви там ще такого різного? собі понахемерювали», – писала вона, «понаписувала». Ну от, цитую далі, «існою Верховна Рада України неспроможна вирішувати болючі питання сьогодення, політичну ситуацію і досі керує ненажерло і монстр комуністична партія». «Монстр? Ви думаєте, що говорите? Як ви можете таке підтримувати? Володіючи награбованими мільярдами. КПРС своїми кривавими руками тримає реальну владу. А ви що, справді не розумієте, що понаписували? Ваша легковажність створює нам певні неприємності. І неприємності цим м'яко сказано. Ви знаєте, скільки коштувало нам з Іреною та нашим батькам відвоювати місце під сонцем у тій божевільні, що зветься сср Професор розлючено махав перед носом невисокої Оксани своїми довгими руками. Таким сердитим. Дівчина його ще не бачила. О, ви нічого не знаєте і знати не можете. Звісно, предки таких, як ви, то лишень гарматне м'ясо, а не творці історії. А ми, кити, на яких світ тримається, тому мусимо Виживати, попри все, пристосовуючись, звісно. Знову не втерпіла вкотре Ірена. Що ти з нею панькаєся, любий? Та не ті все одно нічого гісенько не второпає. Куди її з такою спадковістю та освітою? Просто нехай йде на всі чотири сторони, поки не пізно. На себе в дзеркало подивіться. Оксана кинулася було до дверей. Однак у дверях, театрально розкинувши руки, стояла Ірена. «Дівчину розмова не закінчена, ти не дослухала, читайся, Гізмундику, далі!» «Чого вони від неї хочуть? То йди, то застанься!» Оксана нервово закусила нижню губу і вбивчим поглядом витріщилася на професора. Той підніс майже собі до носа аркуш паперу, прикрившись ним, і за трьох котів. Молодь усі часи була авангардом громадських рухів, каталізатором суспільства. Студентство було в перших лавах виступів проти тоталяризму в Чехословаччині та Болгарії, Румунії та Польщі. Вибрана ними свобода, сяє і для нас. Не личить відсиджуватися у закутках і байдуже спостерігати за несміливими потугами ще незрілої демократії. Саме тому ми готуємося до широкомасштабних акцій громадянської непокори у жовтні 1990 року. Ми закликаємо студентів, молодь, усіх, кому не байдуже майбутнє України, підтримати нас. Готуйтеся до жовтневих акцій громадянської непокори, створюйте осередки української студентської спілки. Дурні діти! нащо руку зібралися підняти на святе? І хто? Згирайка не до без безголових, і ти з ними, Господи! Моя невістка з ними, врищало несамовито Ірина Що про нас подумають там, Ірена ти ціла пальцем у стелю, натякаючи чи то на вищі сили, чи на сусідів зверху. Оксані ця комедія почала набридати. Дістали вони її конкретно. Чого ж ви, професоре, не дочитуєте до кінця? Дочитайте, будьте ласкаві. Ну, Оксана відчувала, як її від хвилювання б'ють дрижаки. Професор дурнувата дивився, яку на Оксану. Як дочитати? Це все? Він не сподівався, що після такого напору та дівка ще й огризатися посміє. Тому здивовано промимрив. Там далі лише два речення. З нами Бог, Київська рада, УСС. Так, Бог. А не Ленін та партія, а той, хто був до них і до вас, є і після нас буде. І мені байдуже до ваших пересторог. Я людина» а не лялька в театрі абсурду. Оксана відчула, що її вже несе шалена хвиля. Та розмова змусила їй зробити остаточний вибір. Вона вже нічого не боялася, вона нікого не боялася. Далі була довга та марудна лекція пана професора, як на парі з політекономії, про те, скільки доброго та корисного зробила компартія для всіх людей після війни і на війні, Тобто виграла ту війну про те, що поганий мир завжди ліпший за добру війну, і про те, що якщо вона вже стала членом їхньої родини, то просто змушена дбати про честь родини».